el Elkarezketaren tartea jarraian eh, arbu saioan Hain eh, eh, bueno, ekitaldi antolatu ditu Herri eh, musikaren txokoak eh, eta, bueno, ba, hoi jakin nahi dugu urte luze haidielako, bueno, ba, musikakin lan aiken, eta, bueno, Juan Mari beltrandu gu, telefonoz bestaldedek, aixo? Eguno, Juan Mari? Eguno, bai. Zein motzun do? No? E, bai, hemen empadak eh, izo, e, momentu ontan bai ja eh, arrematatzen eh, antolak eta ba, guztiak eta, bai, ondo, bai. E, berez, ja, oizatez, ja, hasia daude jardunaldiak horzen guak, eh? baina, baina, bueno, aste bukaeran izango da, potoloena. Eh, Joamari, amaik agarren jardunaldiak, asko aldatu aldia, asierako jardunaldiaik eta oain guak? Bueno, eh, filosofian ez, eh? uh -huh. gero aldatu gauza batzuk. Eh, gara jartan eh, ez genuen eh, momentu hontan daukagun eh, ditxosuzko krisi eta, uh -huh. eta behar bara gara jartan zea biruz eh, hobeto gemiltzan, baina ofizioz oain obeto, eh, nik uste eh, ikasi degula. Eta, gero beste alde batetik, bai, ba, egia da, e, bueno, e, jarritzen degula, asir-asirako ideia edo filosofiarrekin, oda, no, herrimusikaren e, inguru, inguruko ba, ba, gaiak eta aztertu, aurkeztu, jorratuz, eta eta nola batxe, ba, bultzatu zede, bai. Uh -huh. Aurtengo jardunaldian izenak, herri herrimusika bildumak. Bai, bai, bai, bai jakin bat egizute, amargarren ba, urte urrena bete, bueno, betetzen ahi gehala, ez, right. e, 2002-ko martxoa batean iriki genuen e, publikorako e, gure proiektu hau, musikaren txokoa, amar urte beratua go, ba, 2001-an e, beste izaera bat e, hartu du proiektu honek, ja fundazioa da, soinuenea fundazioa, izena ere beste izen bat hartu du, e, bestea e, utziga, eh, guretsat soinuenea beti izango da eh herri musikare txokoakiren sortu duena eta eh nolata eh gure proiektu onenen ba 10garren ospatzena hileen ba, pentsatu genuen gai egokia izan zitekeela ba eh bueno, proiektu guztia web oinarrian zer daukate, ba, bildumak uh -huh. eta bildumaren e, bilduma horietan oinarrituta, segun bilduma nolako izaera edo ezaugarria ditun, ba alako proiektuak antolatzen dire. Horregatik, e, gaia hori hartu dugu eta eta nik uste dut pasmatu degula. Eh, gutxienez bueno, e, e, ikusi dugu interesa badagola e, gai honetaz. Mhm. Mm bueno, eh kontatu pizkat Juan Mari, e, zer dagoen antolatua biharko? Bai, e, Gilliardko eh, bueno Gilliard eh nehasien konitzakei gaurko eh, Oihartzuarrei konbidatuz gaur eh Arretxeles hor eh, de izango degula ba eh Oihartzungo Aretza nagusian eh, agusian, eh, eh bat eh 7 eta eh, aurke bueno proiektatuko den dokumentalado, eh, dokumentala do, zea da gure historia musikaren txokoa oihartzunen historia hori ke egindako hori ba, dokumental hori hori e, e, zera ikusgai izango da gaur ezaspiterritan eh? da hor ikusiko dugu herri musikan txokotikan, soinuen soinuene arteko bilakaerago edo ez hori da hasieraziotik asira, hori e, kontatzen da eta oso ondo gainera Ez da, gauza, entretanigarria da, ez astuna, ez da, gure, gure dokumentazioa zentran horakoa da, zenbadi buru, zenbadi instrumentu gero sointrasenak, eta zenbadi diskok, eta ez, gehiago da, jendea nola etortzen da, jendeak eh, nola bizitzen du hemengo bisita, zer antolatzen dugu gure kontzertuak, E, gure eskolaren berrila, oza guzti hori e, oso ondo izlatua dago, etxea, e, dokumentalo honetan, eta nik uste daukera politia dela, ba, oihartzuarrek ezagutu ezatela gure proiektua zer dan, benetan. Hori, berriz diot, zeha, gaur, e, udalitxeko arretu nagusian, zazpitaletan, eta billar, billar goizet, goizetik, ja goizeko hamarretako hasiko dira, hasiko ba, da, mintegila, eh? Erri e, musika bildumaren inguruko, mintegila. E, lau parte hartzale, alde batetik, e, orain ikusgai, arrakasta ondiarekin gainera, ikusgai, e, areto nagusian dagoen, e, erakuska eta jabea direnak, José Luis Loide eta Lourdes Jartza uh -huh. eh, irundarreke aurkeztuko dute beraien bildumaren eh, zera, historia hori. Hori da, esango eh, dugu, dugu, bilduma horren izena ikusteko musika e entuteko artea dela. Bai, hori da, bai. Eh, kasu honetan, ere pentsatu zuten e, gai politia izan zitekela soñotasnen arte alde orta, soñotasnak musikatresnak direla, o soñotasna direla noski, uh -huh. e, nola baduten beste alde bat, eta alde hori ba, itxura hartzen it, it, duen itxura hortan dagoela, ez e, em, askotan, ba, arte obrak izaten direla, eskultura gisa, eta baita ere gehiago batzutan, ba, errito ba, Ba, ba tresnak ere direla eta bueno tresna hien simbologia eta guzti hori gai hori hartu dute hori hartunen antolatu duten irakusketaako. Uh -huh. Gero e, guk gure histori laburdean kontatuko degu ere bai e, nola, nola bildu mauek nolako bilakaira izan duten eta nolako jarraipena duten gaur egon e, gero e, gure jardunalietan beti konbitatzen dei Euskal Herritik norbait beste Ina. ikuspuntuk eta ezagutzeko eta kaso hontan Xixonggo, ba, museo eh, del pueblo Asturias, orko zuzendaria etorriko da eta berak aurkeztuko ditu angobildumak eta angobildumen historia ere, bai. Eta, eh, gero, zean, laugarrena izango da eh, Iruñako urtarradal taldea. Uhum. ai eh ortzaer taldeaia ja, urte hasi zirela eh herri musika eta herri dantza inguruko bildumak osatzen, bildumak eh ba hori eh herri e, biltzen, eh materiala biltzen bai jazkerari buruz, bai koreografiari buruz, bai soinetosnari buruz, bai doñueri buruz, bai kantuei buruzta guzti hori ba, e, e, gaur egun ba, ba, altxor hondibate daukate horri Iruinan eta beraiek hori e, ba, aurkeztuko dute Eh? Ez gara konturatzen askotan, Joamari, zenbateko altxorra dugun musikatresnen inguruan. Bai, e, nik uste daitek, kaso, lenguan esaten genuen, ba, mm, e, ze, hauene, hauene zehaz, mm, e, ze, erakusketain inaugurazioan, ez nola, zehnotresnen inguruan, zenbat gauzak, izalatzen diren, ez, herri kulturen, historiak eta sinismenak eta... Gauz asko e, izlaatzen dira hortan, eta nik uste dut e, bueno, zaindu behar, gula guzti hau. Bueno, jarraituko gu esaten e, Arratxaldean, denboraz e, Larri Gabiltzako Amari Ordon arratsaldean mail inguru egingo duzuela. Bai. Eta e, zazpiet hori boster ditan eta zazpitan herri musika filmazioen projekzioen emango zutela. Bai. Eta e, iru zatiko izango dela. E, alde batetik lesakako le e, santferminetan eindako ba zuzeneko lan bat aurkeztuko dute hango dantzak eta musika gero oso berezia izango da asturia ekarriko duten e, asturiaseko herri soinularia urtetan, baina argazkietan hori e, proiektatuko dute eta hortsartaldekoak e, beraiez historia. Hortsgain iganean jarraituko zute bai. eta 11 Euskal Herriko e, soinu tresnak entzuteko parada izangoa. Bai, hasieraren e, kale vuelta bat izango da oi hartzen go lizardi guru hortan eta gero 12 12 ertetan ja esan digute, gote billare guraldi hotza e, ta Eta, eta txarri izango degula beraz, e, konzertupean egin ordez, e, aretona guzien egin dugu konzertu bat, iruzatikoa, e, alde batetik e, txistulari, oa, er, goi mailako txistulari bat, e, jonan sorena, erdani arra, joran sorena tarren e, zea famili hortatik datorren e, gaztena, eta gero lizarrako gaiteroak, eta konzertuak bukatzeko, ernaniko laukote berri bat, oseak, e, eh nikuztete e, aukera polita musika entzuteko handik handik eh ja errematea emango diogu jardunaldi hauei ba gure ospakizun be bereziarekin auzo kaltzen juntatuko bera 60 ta e, ez dakite 6234 eh pertsona baskari haundi batean espero dete haundi alde uzietatik izango dela eta e, hor e, elkartu nahi dugu Urte hauetan, herri musikaren txokoarekin, eta bain soñuarekin, kolaboratu duen jende guztia. Uma kolaborazio mos, motaskotako izan dira, eta jende guzti hori omendu eta eskertu nahi dugu, eta bueno, horrela beraiekin batera, ba, Ba, egun, egun handi bat ospatu eta festak geroan. Hori da, aipatu ez uramari e, guraldi hotza eman dutela, baina seguru zuek berotoko zuzutela. Kaliak, giruak sortoko zuzutela eta basorionak urte hauetan intuten lanagatikan. Ba, eskerrik asko. Eta, bueno, balak zuek ere komilatu azalutela, billar, zeta zuek, zeate, urte hauetan, hemen laguntzaile kolauratzale izan dideon, ba, fina, o, fidelak izan zeatela eta zuek ere komilatu azalutela. Bueno, ba, saiatuko. Gea azaltzen Juan Mario Beltran eskerrik gaur gurian izatatik oi hartzun nirrati jan. Minaskez, Juan Mari. Eta sí. jarraituko dugu zuen berri ematen. Eskerrik asko. Hondo izan. Adio. Adio.